Hej och välkommen till. Nu pratar vi films filmsjulkalender. Det är jag, Louis, som pratar. och Idag så är det den 14 december och eh, dagen efter Lucia faktiskt. Och eh, vad jag gjorde, det vet jag inte för jag spelade in det i förväg. Så, haha! Eh, hur som helst, vi ska titta vad som finns bakom lucka 14. Då öppnar vi den här. Och här säger jag bara, wow! Detta är... Jag sa att innan att Tokyo Godfathers var en av mina favorita animerade filmer. Men jag tar tillbaka det. För detta är min, min absoluta favorita animerade film. Eh, bakom 2014 14 har vi eh, Min granne Totoro. Eller på engelska My Neighbor Totoro. Eller på japanska Tonari no Totoro. Och eh, det är en film från 1988. Och det är ju såklart... Eh, Hayo Miyazaki som har gjort den, som har var gjort Spirited Away, Princess Mononoke och Ponyo och massa andra helt underbara filmer. Men varför jag tittar på Totoro vid jul? Det, det är ingen julfilm. Det, det, detta är en liten film om, vad ska man säga, om, om livet. Den, den har ingen direkt handling. Den, den, den, man dras bara med in i den här världen där det är två systrar och Och deras pappa de flyttar till ett hus då för mamman hon är sjuk ligger på sjukhus och eh, ja, som jag man mig med de tar dagen som det kommer då nya på ställe och eh, ena dottern de börjar se sina små eh, troll små fluffiga, små svarta grejer med ögon och hon eh, börjar få dem och saker och så hittar hon så, till sig Totoro en, en väldigt gullig sådär som en stor nalle nästan, det är Totoro, det går inte förklara hur han ser ut för det, det är Totoro, men hitta honom där och grejer och och det är så mycket fantasi grejer i filmen man kan se den som barn man kommer att älska filmen, man kan se den som vuxen när man kommer att älska filmen för det de fångar, det är så bra hur det är att vara barn, hur man leker när man är liten alltså, och även fånga alla små, det är så detaljer i den här filmen, alla små gester alltså mikro vad heter det på engelska microexpressions ansiktsuttryck mikrouttryck. Eh, allting fångar dem så bra i den här filmen och eh, det är väldigt vacker musik det är väldigt eh, fint foto så det är så fint tecknat det är så här. old school Japan, alltså ja, japanska menar och eh, filmen var så verkligen berörd den är, den är hur underbar som helst det, det, den som säger att den här filmen är dålig har fan Inga känslor. Jag eh, vet ingenting om filmen. Den här filmen är ett måste för alla oavsett barn, vuxen Att se. Den här visade jag för min dotter när hon var liten och hon, hon älskade den helt och hållet. Eh, kanske är det dags att visa er den igen. Då, för, eh, det har varit tag sedan jag står nu och den är, den är fantastisk. Väldigt, väldigt fin film. Jag har sagt, eh, rik på detaljer finns står det underbar fantasi. Den är charmig, den är härlig. Man vill bara ha en stor egen tuttoro hemma och bara krama om och ligga där och bara höra någon andras och... så Det är, det är en, min absoluta favorita Animerade film då. förutom då ja, vi säger från Japan kan vi säga, alltså japansk. Förutom nu är det ju, säger insidan ut och som är min favorita men min egen är i en helt annan liga än den filmen. Den filmen som sagt handlar inte om någonting Den, den, den bara den, det, det bara sker allting och, och det är så bra gjort och Ja, vad ska man säga Har ni inte sett den som säger så som vanligt Se den här filmen Jag rekommenderar absolut att varenda människa Ska se på min granne Totoro Den här filmen har fått 8,3 på IMDB Och ehm, Det säger sig självt. Den, ja, det är ungefär från 151, nästan 152 000 användare då som, eller, som har klickat på deras betyg. Då. En underbar film. Man får En fel-good-film också. Och när jag sett den så tittar jag även på eftertexterna för de berättar sin egen lilla historia om vad som händer efteråt. Så. Och det Det är jättefint som sagt Rikt på detaljer, kolla för texterna, kolla efter texterna Lyssna på musiken, se allting i sin helhet Se den Kom ihåg hur du var när du var liten När man var barn och bara lekte och lät fantasin Flörda och de fångar detta På ett genialt sätt Och mer kan jag inte säga Om den här filmen är att Det är ett mästerverk Så eh, ja Bakom lucka 14, min granne Totoro Tills nästa gång, hej då